107. Дивіться і радійте. Я впустив трьох дітей Фелікса Гунікера до спальні папи Монсано, зачинив двері та підпер їх спиною. Я відчував усю гіркоту і велич моменту. Я знав, що таке лід 9. Я часто бачив його уві сні. Я не мав жодних сумнівів щодо того, що лід 9 віддав папі Френк. Було цілком імовірно, що Анджела та Малюк Ньют могли розпорядитися своїми часточками ліду 9. Точно так само, як і Френк. Отже, я гарчав на всю тріцю, вимагаючи від них звіту про жахливий злочин. Я сказав їм, що їхня гра скінчена. Що мені відомо, все про них та про літ-дев'ять. Я спробував налякати їх, нагадавши, що літ-дев'ять може спричинити загибель усього живого на землі. Мені вдалося вразити їх, так що вони навіть не спитали, звідки я знаю про літ-дев'ять. Тепер дивіться і радійте, сказав я. На жаль, як участь на Збоконон, Бохи ще ніколи в житті не написав удалої п'єси. У спальні папи і декорації були вражаючі реквізит, та й мій монолог був таким, як треба для початку. Але перша репліка від першого ж Гонікера зруйнувала всю цю драматургічну пишність. Малого Ньюта знудило.